Розділ 28. Хіро кладе слухавку і заходить у нову кімнату. Бібліотекар йде слідом. Сторона кімнати десь 50 футів. Посередині три великі артефакти, точніше три вимірні рендери артефактів. У самому центрі висить великий млинець випаленої глини, завбільшки приблизно як кавовий столик, і десь фут завтовшки. Хіро здогадується, що це збільшений рендер якогось меншого об'єкта. Широка поверхня млинця в суціль укрита кутастими письменами, в яких хіров пізнає клинопис, боковини, змережені паралельними скругленими жолобками, певно, слідами від пальців, які формували плиту. Праворуч дерев'яна жердина, трішки розгалуджена в горі, ніби стилізоване дерево. Ліворуч від плити восьмифутовий обеліск. він також укритий клинописом на верхівці приблизно барельєв. Кімната, заповнена тривимірними сузір'ями гіперкарток, які невагомо висять у повітрі. Нагадує кадр зі швидкісної зйомки хуртовини. У деяких місцях гіперкарки розташовані в чітких геометричних сітках, наче атомні кристали. подекуди громадяться кучу горами. У кутках зібралися справжні гори, наче Лагос просто поскидав їх туди, коли скінчив роботу. Хіро виявляє, що його аватар може проходити крізь гіперкартки, не порушаючи ладу. Це тривимірний відповідник захаращеного робочого столу, але все сміття залишилося там, де Лагос його покинув. Хмара гіперкарток тягнеться в усі боки приміщення 50 на 50 на 8 футів від підлоги вгору. Рівно настільки, наскільки міг сягнути аватар Лагуса. Скільки тут карток? 10463 гіперкартки. Я не маю часу переглядати всі. Можеш дати якесь уявлення про те, над чим працював Лагус? Можу зачитати заголовки всіх карток, якщо забажаєте. Лагос відсортував їх у чотири загальні категорії – біблійні студії, шумерські студії, нейролінвістичні дослідження та інфа про ел Барайфа, Райфа. Не вдаючись у зайві деталі. Що був замислив Лагос? До чого він дошукувався? Хіба я схожий на психолога? – питає бібліотекар. Я не можу відповісти на такі запитання. Давай ще раз. Як саме ці матеріали пов'язані, якщо пов'язані взагалі з вірусами? «Ці зв'язки дуже делікатні. Їх узагальнення вимагає творчого та дискретного мислення. Я – механічна сутність, і не маю жодного з них». «Скільки всьому цьому років?» – цікавиться хіро, вказуючи на артефакти. «Глиняна оболонка – шумерська. Третє тисячоліття до Різдва Христового. Її розкопали в місті Ериду, що в Південному Іраку. Чорна стела або ж обеліск – це кодекс Хамурапі, датований приблизно 1750 роком до Різдва Христового». Древоподібний об'єкт – культовий татем Ягвістів із Палестини. Він називається Ашера, датований приблизно 900-м роком до Різдва Христового. Ти назвав цю плиту оболонкою? Так, всередині її менша глиняна табличка. Так шумери захищали документи від пошкоджень. Я так розумію, всі ці речі зберігаються в музеях. Ашера і кодекс Хамурапі у музеях. Глиняна оболонка у приватній колекції ел Райфа. Райф явно цікавиться такими штуками. У біблійському коледжі Райфа, який він заснував, найбагатіший у світі факультет археології. Вони проводили розкопки в Ериду. Там був центр культу шумерського божества на ім'я Енки. І як це все пов'язано? Бібліотекар зводить брови. Перепрошую. Добре. Спробуємо методом виключення. Ти знаєш, чому Лагос цікавився саме шумерськими письменами, а не, скажімо, грецькими чи єгипетськими? Їх і підбув цивілізацію каменю. Їхнє мистецтво і архітектура кам'яні тож існуватимуть навічно. Втім, на камені важко писати, і вони винайшли папірус, писали на ньому. Але папірус дуже нетривкий, тому хоч уціліли їхню архітектуру та мистецтво, письмові пам'ятки, дані, переважно зникли. А як же іерогліфи? Лагос називав їх наляпками на бампер, продовженням корумпованої політики. У них була прикра тенденція прославляти свої військові перемоги ще до початку бою. А шумери не такі? Шумери були цивілізацією глини. Вони будували з неї будинки і писали на ній. Їхні статуї були з гіпсу, що розчиняється у воді, тож будівлі та статуї під дією природних чинників розсипалися у пил. А от глиняні таблички вони випалювали або захищали оболонками, тому усі шумерські дані дійшли до наших днів. Єгипет залишив у спадок мистецтво і архітектуру, а шумери – мегабайти даних. І скільки тих мегабайтів? Скільки археологи захочуть викопати? Шумери писали на всьому. Коли зводили новий будинок, на кожній цеглині писали клонописом. Коли будівлі розвалюються, цегли залишались, хоч і розкидане пустелею. У Корані ангели, яких посилали захищати Содом і Гомору, кажуть, нас послано до грішників, щоб ми наслали на них каміння із глини, каміння, призначеного Господом для знищення злочинців. У тексті Корану немає слів «каміння» та «знищення». Лагоса, це зацікавило, таке про міскуєтальне інформації, записаної на вічних носіях. Він говорив про пилок, розвіяний вітром. Гадаю, це була якась аналогія. Саме так. А скажи, напис на оболонці переклали? Так, це застереження. Там написано у цім вмістилищі нам шуб Енкі. Що таке нам шуб, я знаю. А що таке нам шуб Енкі? Бібліотекар витріщається у далечінь і театрально прочищає горло. <кхем> «У давні часи не було змії, не було скорпіона, не було гієни, не було лева, не було ні дикого пса, ні вовка, не було ні страху, ні жаху, ні людини-суперника. Ні у ті дні край шубернамазі, злагодомовний шумер, великий край, у якому я правив. Ун – край всього доладного, край Марту – безпечний, цілий всесвіт. Доглянуті мешканці до Енліля звертались єдиною мовою – тоді пан непокірний, владер непокірний, цар непокірний Енкі, пан достатку, що накази його гідні, пан мудрості, котрий оглядає землю, очільник богів, володар Ериду, сповитий у мудрість, змінив мову на їх язиках, вглав у неї незгоду, у ту мову людей, що досі була єдина. Це переклад Крамера. Ціла історія, дивується Хіро. Я думав, що нам шуб – то замовляння. Нам шуб Енкі – це водночас і історія, і замовляння, роз'яснює бібліотекар. Самоздійснювана художня розповідь. Лагос вірив, що в оригінальній формі, на яку переклад лише натякає це замовляння і справді робить те, що описує. Тобто змінює мову просто на язиках людей? Так. Але ж це історія Вавилону, хіба ні? Всі говорили однією мовою, а тоді Енкі змінив їхні мови так, що вони більше не розуміли одне одного. Мабуть, саме на цьому заснована вся та біблійна чортівня про вавилонську вежу. Кілька карток простежують цей зв'язок. «Ти вже згадував раніше, що на певному етапі всі говорили шумерською. А тоді раптом уже ніхто. Мова просто зникла, як динозаври. Не було геноциду, який пояснив би, що сталося. Це узгоджується з історією Вавилонської вежі і нам шуби Енкі. Лагос вважав, що історія Вавилону правдива?» Він був цього певен і дуже переймався великою кількістю людських мов. Вважав, що їх просто надто багато. «Скільки?» Десятки тисяч. У багатьох кінцях світу можна знайти людей однієї етнічної групи, які живуть за кілька миль одне від одного, і у схожих долинах, і у схожих умовах, але при цьому говорять мовами, що взагалі ніяк між собою не пов'язані. І це не якась там дивовижа, а повсюдне явище. Чимало лінгвістів намагалися зрозуміти концепцію Бабеля, знайти відповідь на питання про те, чому людські мови схильні до фрагментації, а не навпаки, сходження до спільної мови. І що, хтось знайшов відповідь? Це питання складне і глибоке. У Лагоса була своя теорія. Справді. Він вважав, що Бабель – бавилонське стовпотворіння – реальна історична подія, що вона сталася в конкретний час і в конкретному місті та повністю збігається зі зникненням шумерської мови, що перед інфопокаліпсисом у Бабелі мови тяжили до злиття, а після того усі мови отримали внутрішню схильність до розходження, стали взаємно незрозумілі, і що ця тенденція, за його словами, змією обвиває стовбур людського мозку. – Єдине, що це все може пояснити… – Хіро замовкає, не хоче казати цього голос. Так. – Це існування феномену, який передавався всередині популяції, змінював розум так, що він більше не міг сприймати шумерської мови. Десь так вірус передається з одного комп'ютера до іншого, пошкоджуючи кожну машину однаковим чином. Змією обвиває стовбур мозку. Лагос присвятив цій ідеї чимало зусиль і часу. Він вважав, що в нам шубенки – нейролінгвістичний вірус. А цей хлопець Енкі, він реальна особа? Можливо. І Енкі винайшов вірус і поширив його шумером через отакі таблички? Було знайдено табличку. Лист до Енкі, в якому автор скаржиться на це. Лист до Бога? Так, його написав Сін Саму, переписувач. Лист починається з уславлення Енки та запевнення у відданості. А тоді автор скажеться Як молодому, рядок уривається, мені відняло зап'ястя. Ніби візок на шляху, коли трісла глобля, я нерухомо стою на дорозі. Я лежу на ліжку, гукаючи «О!» і «О, ні!» Я кричу, моє зграбне тіло розпластане на землі, паралізовані ноги. Мої вросли в землю. «Моя постава змінилася. Вночі я не можу спати, мої сили вичерпані, життя витікає з мене. Ясний день для мене змінився днем темним. Я прослезнув у свою могилу. Із мене переписувача, який знає багато, зроблено дурня. Моя рука перестала писати, а в роті скінчилася мова». І після ще детальних описів своїх злигоднів переписувач закінчує так. «Мій Боже, тебе я боюсь. Я не писав тобі листа. Змилуйся наді мною». Серце мого Бога, повернися знову до мене.